Salmul 182 al celor desăvârșiți slavă ți Doamne, fiindcă soarele cuvântului Tău, cu lumina ne-a botezat, cu apa vie a legii iubirii ne-a adăpat și ne-a luminat. slavă ți Doamne, fiindcă iubirea noastră, ca o camdele în fața icoanei Tale, din sufletul nostru aprinsă a stat. slavă ți Doamne, fiindcă porunca Ta, fiți dar voi desăvârșiți, am ascultat. Și zi de zi o avere în cer am câștigat. Slavă ție, Doamne, fiindcă la ceasul de taină, genunchii inimii noastre în fața ta s-au închinat. Slavă e Doamne, fiindcă fecioarele sufletului nostru, uleiul fapturilor bune le-a adunat și din aurul roadelor candelele lor le-au lucrat. Slavă e Doamne, fiindcă prin binecuvântare i-am certat. Pe cei care ne-au blestemat și cu blândese pe cei care ne-au prigonit la necazuri, i-am ajutat. slavă ți Doamne, fiindcă pentru cei ologi de invidie, pentru cei schilodiți din mândrie, pentru cei bolnavi de lăcomie și de lene, noi am lucrat. slavă ție Doamne, fiindcă nădejea la Tine în inima celor rătăciți am turnat și pe carul de foc al rugăciunilor noastre în numele lor, la Tine le-am lanțat. Slavă ție, Doamne, fiindcă celui aplic și întărtat. Haina faptelor lumești i-am lăsat. Și celor ce ne-au lovit, cu milă iertare le-am dat. Celor ce ne-au scuipat, obrazul inimii noastre le-am arătat. Slavă ție, Doamne, fiindcă rugăciunea și postul în tăcere le-am înfășurat. Pacea ta în lume am semănat și tu i ne-ai câștigat.